Fyrra bref Páls til Kórinþumanna, fyrsti kapli, Kveðja. Pál sem Guð kallaði til að vera postil í Jesú Krists og sós þennes bróðirinn helsa söpnuði Guðs í Kórindu, þeim sem Guð hefur helgað í samfélagi við Jesú Krist og kallað til að lifa heilugu lífi. Við heilsum einnig öllum þeim sem allstaðar ákalla lapp drottinsvors Jesu Krist sem er þeirra drottin og vor. Náðs ég meður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesu Kristi. Ávalt þakka ég Guði mínum fyrir ykkur. Hann hefur veitt ykkur náðsýna í Kristi Jesu. Hann hefur auðgæð ykkur á allan hátt svo að þið búið yfir allri mælsku og allri þekkingu. Vitninsburðurinn um Krist er líka staðfestur orðin á meðalíkar, svo að ykkur brestur ekki neina náðar göf meðan þið væntið opinberunar drottinsvors Jesú Krist. Hann mun einnig styrki ykkur allt til enda og gera ykkur óafinnanleg á degi drottinsvors Jesú Krist. Trúr er Guð sem hefur kallað ykkur til samfélags við son sinn Jesú Krist, drottinvord. En ég kveð tekur sískinn í nafni drottinsvoss Jesú Krist að vera öll samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðalikar. Verið heldur samlind og einhuga því að heimilismenn Klóe hafa tjáð mér um ykkur bræður mínir og systur að þrætur eigi sér stað á meðalikar. Ég á við að sum ykkar segja ég fylgi Páli og aðrir Ég fylgi Apollos eða ég fylgi Kefasi eða ég fylgi Kristi. Er þá Kristi skipt í sundur? Skildi Páll hafa verið krossfestur fyrir ykkur? Eða eru þið skýrt til Naps Páls? Guði sér lof að ég hef engan ykkar skýrt nema Kristbus og Gæjus þá getur enginn sagt að þið séu skýrð til naps mínns. Jú, ég skýrði líka Stefanas og heimamenn hans. Annars veit ég ekki til að ég hafi skýrt neitt annan. Ekki sendi Kristur mig til að skýra, heldur til að boða fagnaðar erindið. Ekki með lærðu orð skrúði. Þá hefði kross Krists horfið fyrir tómum orðum. Því að orð krossins er heimska þeim er stefna í glötun, en okkur sem verðum er það kraftur guðs. Ritað er, ég mun eigða speki spekinganna og higgindi higgindamannanna mun ég að engu gera. Hvar er vitringur? Hvar fræðimáður? Orð kappi þessa heims? Er ekki það sem heimurinn telur speki heimska? í augum Guðs. Endað þótt speki Guðs sé í heiminum gátum ennir ekki þekt Guð með sinni speki. Þess vegna ákvað Guð að boða það sem er heimska í augum manna og frelsa þá sem trúa. Gyðingar heimta ták og grikkir leitað speki en við pretikum Krist krossfestan, gyðingum hnyggsli og heiðingjum heimsku en okkur sem Guð hefur kallað bæði geyðingum og grykkjum Krists kraftguðs og speki guðs því að heimska guðs er mönnum vitrari og veikleiki guðs mönnum sterkari minnist þess syskin hvernig þið voru þegar guð kallaði ykkur mörg ykkar voru ekki vitur að manna dómi ekki valdug eða ætt stór En Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gera hinum vitru kynróða og hef veika í heiminum til þess að gera hinnu volduga kynróða. Og hef lítil í heiminum að sem heimurinn telur einskis virði hefur Guð útvalið til þess að gera af engu það sem er í metum. Engin maður skyldi hrósa sér fyrir Guði. Hónum er það að þakka að þið eruð í samfélagi við Krist Jésu. Hann er orðin okkur vístómur frá guði, bæði réttlæti, helgun og endurlust. En svo reytað er, sá sem vill rósa sér, rósi sér í drottni.